Учителя Петър Дънов, Бениса Мир Нирвам. А вечерта на този ден, първия на седмицата, когато бяха и вратата заключени, дето учениците бяха събрани поради страха от юдеите, дойде Исус и застана насред и казва им Мирвам. От Йоанна, 20 глава, 19 стих Безсмъртие Това е стремеж на човешката душа идеал, към който тя се стреми и желая всякога да го осъществи. Човешката душа живее на земята, за да намери пътя на безсмъртието. Безсмъртието се урегулира от един велик божествен закон. Закон, който човек трябва да проучи и приложи във всички области на своя живот. И в този смисъл ние трябва да се учим постоянно, да намерим уни условия, при които безсмъртието може да съществува. Човек може да бъде безсмъртен и да изгуби своето безсмъртие. Може да бъде смъртен и да придобие безсмъртие. Смърт и безсмъртие това са две положения. На научен език, безсмъртието е равновесие на нещата, на силите, които действат в природата. Смъртта е изгубване на това равновесие. Безсмъртието заключава в себе си съединение, хармония, смъртта, разъединение, несъгласие, дисхармония. Когато хората желаят безсмъртие, трябва да знаят какво именно то съдържа в себе си. Когато влезете в една съвременна концертна зала, за да послушате един симфоничен оркестър, ако имате тази способност да наблюдавате, вие ще видите, че най-първо, когато дойдат свирачите със своите инструменти, които са повече струнни, те ги изваждат из кутиите, след това почват да нагласяват цигулките, да определят тоновете на жиците, които са опнати някой повече, други по-малко. В това нагласяване има известно съотношение. И след като нагласят инструментите по известни тонове, тогава вземат лъка и започват да свирят. Знаете ли колко време трябва на един цеголар, за да може да влезе в един симфоничен оркестър? за да може да владее свой инструмент, своя лък? Най-малко трябва да посвети 12 години на специално обучение. У нас обикновенно казват, че онзи, който свири на цигулка, е циганен. Такова е прозвището на цигуларите. Но в този инструмент има известна емблема. Можем да кажем, че цигулката е най-съвършеният инструмент, който от 300 години, откак великият майстор Страдивариус го е направил, не е претърпял изменения.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 Един цигулар, когато отиде да си купи струни, ще каже Дайте ми еди коя си струна – мила, ре или сол. И когато се завърне вкъщи, той знае къде да тури всяка отделна струна. В човешкото естество има, казахме, четири темперамента – холеричен, флегматичен, сенвиничен и нервен.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 Цигулката, четирите жици са нагласени на четири различни тона, като между всяка жица има също четири различни тона. Ръч, всяка последваща жица е с четири тона по-високо стегната от предидущата. Като нагласите цялата цигулка, имате 4 по 4, равно на 16 тона по който струните са нагласени. Когато цигуларят нагласи своята цигулка, взема лъка и започва да свири. И цигулката е именно единственият инструмент, на който се свири на кръст. Инструмент, който образува най-приятната музика, който стоновете тоновете си най-много се приближава до човешкия глас. Следователно, когато нагласите вашата цигулка и вземете лъка, вие образувате онзи кръст, от който сега все плачете и казвате «Защо Господи ми даде този тежък кръст?» Аз ви казвам, че Господ ви е дал един прекрасен инструмент, но не знаете как да го нагласявате. И поради това го носите на гърба си като тежък товар. Снемете го и почнете да го нагласявате да свири. И когато апостол Павел казва Аз ще се похваля с кръста. Какво вие подразбирате? Аз виждам навсякъде хора, които носят тия кръстове. Виждам ги по черквите и навсякъде. Но не съм видял човек да свири на кръста си. Влезете в концерт на и виждате, че на свиренето на кръст хората ръкопляскат, без да мислят, че и те имат кръстове. Страданията, че и те свирят. Но най-важното в това свирене на кръст е пазенето на такт като вдигне капел от своята пръчица и замаха с нея, всички трябва да внимават и да се ръководят от него. И движението на лъковете ни причинява известна приятност, защото лъковете вървят по известно правило. Та когато дойдем до дълбокия вътрешен смисъл на живота, когато нагласим неговите струни, ума,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 От него излиза най-великата симфония, музика, пеене, което се нарича Спасение. В такова пеене е Спасението. Когато Христос страдаше на кръста, ангелите горе на небето не плачаха, а пееха. Всички затворници в ада се радваха, че иде техният Спасител. Също и когато той се роди на земята, ангелите дойдоха да известят идването му, пак с пеене. Значи, когато се създаваше този инструмент, тези струни, този лък на нашата вяра, ангелите пееха горе на небесата. Съвременният християнин казва: Горкони! Земята е плачевен долу, животът е бреме, няма смисъл. За глупавите хора, които не знаят и не желаят да свират, които не знаят да стягат своите струни, които не слушат капел майстора, за тях наистина животът е без смисъл. Но за унези, които могат да нагласят своята цигулка и да свират, за тях животът има голям смисъл. И цигуларите, които свирят тъй приятно, получават много голяма плата по 400, 500, 600, 700, 1000 лева на месец само като движат своя лък. Христос често дохожда при вас и пита: Знаете ли да свирите? Когато аз питам човека, знаеш ли да страдаш? Подразбирам, знаеш ли да свириш? Не искаш да страдаш? Значи ти не искаш да свириш. Онеси, които не знаят да свират, са мрачни. В тях нямам надежда. Казват, човек, който пее, свири зла на мисли. Човек, който страда, значи той пее, и свири в живота, и се спасява. Сигулар, който свири гладен остава ли? Който не знае, ще проси. Който знае и седне някъде да свири, той получава заплата от хората. Който знае да страда, той гладен никога няма да остане. И забележете, хората всякога се притичват да помогнат на многова който страда. Тъй както дават на циголаря. Когато аз остана да послушам как някой свири, а другите гледат само лъка как се движи, аз чувам и гласа на циголаря и виждам дали той се е научил да свири или сега се учи. Ако се учи, той е новак. Сега му преподават уроци. Но след 12 години той ще бъде в симфоничния оркестр и тогава вие ще плащате скъпо за един билет да го слушате. Сега, когато ние научим този велик закон да пеем и да свирим, казано на модерен език или да страдаме, в християнски смисъл казано, тия думи за мен имат едно и също значение. Чрез страданието ние ще се доберем до Онзи Велик Закон, безсмъртието. В Него е всичката хармония. В Него няма дисхармония. Христос, който иде на земята, иде да научи хората как да пеят и свирят. Той ще ви научи как да стягате струните на вашата душа. Струната на душата е ми, най-горната струна. На ума – ла, на сърцето – ре, на живота – сол. Ето първия урок, който ще ви даде Христос. Много пъти се питат хората, защо Господ ми е дал това калпово сърце. Дали сърцето е калпаво или ти си калпав? Казват, защо Господ ми е дал този глупав ум? Умът ли е глупав или ти си глупав? Защо е дал Господ този безсмислен живот? Дали животът е безсмислен или ти не знаеш защо е? Страданията, това са законите, чрез които Господ действа за нашето развитие. Ние трябва да пеем и свирим, да чувстваме и мислим. Да мислиш, значи да свириш. Да чувстваш, значи да пееш. Сега, ако двама съседи нагласят цигулките си, си и почнат да свирят, ще бъде много приятно. Аз преди година посетих една фамилия, Бащата, майката, синът, дъщерята, всички свиряха. Бащата взел цигулката, синът баса и така нататък. Всички имат с какво да се занимават. Повечето съвремени хора мъжът, жената, децата, не знаят да свирят. И като не вършат друго, почват да се бият. За тях, разбира се, животът е бесмислен. Христос казва, нагласете вашите цигулки, Теглете да вашите лъкове. Научете се да свирите. Като се съберете вечерно време, вземете да свирите или пеете под такт една песен. Че после друга, трета, четвърта. Нахранете се, починете пак. Легнете да спите. На другия ден хайде пак на работа в живота. Сега ще кажете каква връзка има това с Христовото Възкресение? Съвременният християнин разисква въпроса за Възкресението и казва Когато отида на небето, тогава ще се науча на всичко. Това е за онзи свят. Ами за този свят какво трябва да правим? нелогичността в разсъжденията на хората. За този свят сме много умни, но за онзи не. Когато един момък иска да учи в един университет, може ли да хвъркне и да влезе направо от вкъщи в него? Трябва първо да премине през забаваченицата, после през отделенията, класовете на гимназията, да се подготви да разбира висша наука, че тогава да влезе в университета. Сега, защо ни е пратил Господ на земята? И какво е тя? Това е забавачница, отделение на едно училище, което трябва да преминем. Ако не ги свършим, как ще влезем в класовете? Като отидем на онзи свят, мислите ли, че ще ни приемат в класовете? Не, по никой начин. Думата Възкресение заключава една велика идея в себе си. Тя съдържа божествени тайни. Да възкръснеш, това значи да бъдеш господар на всички елементи, на всички сили, на всички мисли, на всички желания, на всички свои действия. И как човек може да възкръсне когато не е Господар на всички тия неща. Когато вас една жаба, едно змийче може да оплаши, как вие се готвите за Възкресение? Когато вие на земята не можете да понесете най-малката мъка и да послужите на Господа, как можете да възкръснете ако един цигулар трябва да издиви 12 години, постоянен 1 до 10 часов труд на ден, за да се научи да свири, ние християните колко трябва да свирим? За да се научим на Христовото Възкресение. Една от слабостите на съвременната църква е, дето мисли, че всичко с дар може да се получи. Господ може да ни даде цигулка, струни, лък даром и Учител може да ни хване и за Него да плати. Но ние ще трябва да издивяваме на ден 10 часа, да се научим да свирим. Упражнението трябва да бъде от нас. И онзи, който не може да се упражнява така, той е човек ленив, неспособен. Той не е достоен за царството Христово. Когато Христос казва на своите ученици «Мир вам!» Ако бих ви изтълкувал тази фраза в нейния широк смисъл, то значи същото, както когато капелмайсторът вземе някоя симфоническа ария, махне с пръчката и всички изведнъж слушат – и започнат да свирят. Когато Христос казва «Мир вам!» всеки трябва да се приготви със своята цигулка, със своя лък и да слуша този божествен такт, който от единия край на света до другия постоянно се движи. Всички хора пеят и свират пред Господа. Той ги инспектира. Онзи, който не се е научил да пее, криви устата. Плаченето това е криво пеене. В смеха устата се издигат малко нагоре, а при плача се накривяват надолу. Онзи, който плача е млад, още не се е научил да пее. И тъй плачът е криво пеене, което, впрочем, е подготовка за добро пеене. Не е лошо да плачеш, защото след време този плач ще се превърне в много хубаво пеене. Ама горко е на човека. Ще бъдем снисходителни. Той ще се научи да пее. С тази нова енергия, която Христос внесе в света със Своято Възкресение, показа пътя на той божествено изкуство – спасението. И за това именно трябва да изучавате Евангелието усърдно. Вие казвате – това не разбирам, онова не разбирам. То е потребно, но и не е потребно. Това е право, но това не е право. Питам, кое е право? Някои хора не искат да страдат. Не искат да пеят. Други не искат да работят. Какво искат тогава? Плачат едно упражнение. Той е преминаване към пеене. Мотиката и тя също има своя тон. Да работиш с мутика, да я вдигаш и слагаш. Това значи да биеш тъпан, а трябва да се пия тъпанът. Вдигаш бранва и я слагаш. Това са звънците в една музика. И когато вдигаш мутиката и копаеш, и тогава трябва да мислиш. Трябва да си казваш. Господарят ме гледа. Трябва да знае ритмически. Да слагам тази мутика. Сечи дърва, но ви се чипа всички правила на изкуството. Ние казваме, това е безмислено, онова е безмислено. Че тогава, кое има смисъл в живота? Най-малките наглед работи, на които даваме най-малко значение, имат най-голямо съдържание в себе си. Възкресението е един процес, който Духът Божи извършва в нашия живот. Един велик процес, чрез който Бог възстановява тази първоначална хармония. Един ден, когато вашите уши се отворят и почнете да слушате малко повече и по-далеч, отколкото сега слушате, сега те са много дебели, нямате даже музикална способност. Схващате само най-грубите тонове. Вие ще забележите, че в цялата Вселена се движат известни тонове, които предметите, изворите, дърветата, листата издават. И ще чуете велика музика, която се разнася от единия край на света до другия. И тогава ще разберете вътрешния смисъл на живота. И Христос, чрез Своето Възкресение, иска да Ви въведе в тая концертна зала. Той ще плати за Вас, ще Ви даде по един билет, но ще имате ли ухо да разберете тази Божествена музика, когато влезете в онази зала и видите онзи концерт, вас свиране. Това е вътрешният дълбок смисъл на Христовото Възкресение. Това е животът, който се развива между ангелите от най-низшите до най-висшите. Навсякъде в света имато и Божествено проявление. И понеже не можем да намерим тази вътрешна връзка, ние считаме, че между всички явления няма връзка. И когато чуете думите «Мир вам», трябва да сте готови, какво ще ви заповяда капелмайсторът да свирите, да пеете ли или да плачете. Когато Господ вдигне своята пръчка и каже «Мир вам», мъжът, който не знае да пее, почва да вика и неговото пеене вече се нарича. Бие не. И той бие тъпана, но го бие накриво. Жената и тя по някой път бие накриво тъпана. Господ казва, ти не си се научил да биеш тъпана. Еди, кой си том не вземаш вярно. Не си оправил гласа си. Нагласи, последни малко струните на своя живот, на своята душа. Мир вам! И започвате да свирите. Чакай, пръстите не слагаш правилно на цигулката. Пак ще те спре. Ще кажеш, омръзна ме вече. Но трябва да разбереш, че изкуство се придобива с голямо търпение и трудолюбие. И че за мързеливите няма небе. Зато и Господ казва, ако не станете възприемчиви като децата, няма да влезете в Царството Небесно. Защото децата имат желание да изучат нещата, а възрастните казват, нам това не ни трябва, онова не ни трябва. И най-после се прегърбят надолу, станат като въпросителна. Земята ги привлича и ги заравят в нея. Господ казва: Понеже тази цигулка не е хубаво направена, торете я долу, пак наново да се направи. Ще я е сгубя пак и ще излезе наново в света, за да започне пак да се учи. Господ е решил всеки от вас да се научи да пее и свири. Той не иска на небето деца, които не искат да се научат да пеят и свират. И апостол Павел казва, че се пренесел на третото небе и чул нещо, което не може да се изкаже с човешки език. Той е чул пеене и свирене. Йоанн също е казал, че е чул пеене и свиране. Тази е мисълта, която искам да ви оставя. Знаете ли кой е основният тон на вашата душа? Знаете ли да нагласявате вашата цигулка? Научете се да я нагласявате. Всяка сутрин, като станете, нагласете вашата нервна система малко сте разсърдени, тревожни. Това показва, че цегулката ви не е нагласена. Спрете се, нагласете я и така, като я нагласявате, постепенно вашите тревоги ще изчезнат. Как ще нагласите вашата нервна система? Ще отидете да се помолите. Молитвата? Това е нагласяване. Някои питат, защо трябва да се молим? Да нагласите цигулката си. Щом така нагласите цигулката си, ще кажете на Бога, моята цигулка е нагласена. И Господ ще ви каже, започнете работата на деня. И мирът ще влезе посред вас. И работата ви ще спори. И жената някой ден не нагласява хубаво цигулката и почне да бие ту това ту дете. Разбира се, той ден музиката не върви добре. Казва, защо ми даде Господ тия деца? Колко са опачни? Дали децата са опачни или майката, той е въпрос. Друг ден, когато е нагласена цигулката, всичко върви добре, а децата са същите. Та има нещо разгласено. Зато и първото нещо, което трябва да правим сутрин, е да се молим. Да нагласим своя ум, своето сърце, своята душа, своя живот и така да се явим пред Бога на работа да бъдем благодарни и да кажем. Ние днес научихме хубава урока си по пеене и свиране и нашия татко, като се върне, ще бъде благодарен от нас. Христос е дошъл да види как пеем и свирим на земята. Той е прикован на кръста и 500 милиона хора днес пеят и свират на този кръст, който откак е дошъл, е дал съвършенната цивилизация. И тъй. Християнството е божествена музика, божествено пеене. Научете се да пеете и свирите на него. Добре нагласете цигулките си. Правилно движете лъка си. И слушайте заповедите на Капел Майстора. Всичкият свят ще върви по този Божествен закон. И вие ще се приготвите за другия свят, за другия живот, който иде. 27 септември 1914 година София